Ученикът Учителя не обичаше да го занимават за въпроси от личен материален характер. Той обичаше да се повдигат идейни въпроси и всякога с готовност разговаряше върху тях. Пътя на ученика, развиване на силите, дарбите и способностите в човека, законите на разумния живот, методите на неговото приложение – това бяха любимите ми на нашите разговори. Учителя виждаше ясно, спокойно и хубаво живота в неговата дълбочина и цялост. Той умееше да обяснява с прости думи и примери и най-мъчните въпроси. При вечер, след свършване на дневната работа, като се събрахме около него, повдигна се въпросът за ученик. Учителя каза Вие сте още малки деца, за които Бог създаде Великия свят, за да го изучавате. Божиите блага те първа идат. Хубаво е това, което до сега сте опитали, но то не е още истинското ви предназначение. Ние години може да чакаме да постигнем това, което желаем – развитието на вътрешните сили. Но това може да стане по-скоро, когато постъпваме по божествен начин. Тогава времето се съкръщава. Като ученици, изучавайте природата и правете преводи. Наблюдавайте цветята, тревите, дърветата, изворите, светлината. При тези наблюдения отстранете всички впечатления, които вредят и причиняват потъмняване на съзнанието. Когато човек прави тези наблюдения трябва да отстрани всички лоши мисли, чувства и впечатления. Изучавайте това, което Бог е създал, защото всяко камъче е резултат на висша интелигентност. Дърветата, цветята, водата, въздухът, светлината са все израз на тази интелигентност. Като ги наблюдавате, мислете за тази интелигентност, за божественото, понеже дето има растеж, там се проявява божественото. Като приложите този метод, може да придобиете бързо това, което в обикновения живот ще придобиете за много по-дълго време. Това, което успокоява, е духът, духовният живот. Това е разрешението на великата задача на земното съществуване. Онова, което огнетява, което донася всички страдания, е изгубването на великото, хубавото, изгубването на духа. Христовото учение е дълбоко мистично учение. То може да се приложи само от мистици. Когато човек иска да го приложи, ще бъде изложен на ред изкушения, чрез които ще искат да го отклонят. Ще му обещаят хиляди блага, само да го спрат в пътя му. Като ученици на великата школа, Имате за задача не само да придобивате знания, но да развивате и нови органи, които се намират още в зародишно състояние у вас. Без развитието на тези органи, вие не можете да отидете напред. Тази задача е трудна, но без нея не може. Да развиете един от тези органи, това значи да научите изкуството да плавате. Да можете, при всички бури на Житейското море, да се държите на повърхността, да не потънете. Ако използвате сегашните условия разумно, очаква ви светло бъдеще. Ако ги изгубите, ще чакате хиляди години, за да дойдат нови условия. Всичко хубаво, което е вложено във вас, трябва да го проявите. Иначе пренебрегвате вашата работа. Ако човек не е готов да се ползва от благата на природата, те ще бъдат тежест за него. Затова природата е скрила много от своите блага за онези, които не са готови. Само на готовите тя разкрива своите тайни. Природата няма лицеприятие. Готов ли си? Тя вдига завесата пред теб и открива онова, което ти е нужно. Не си ли готов? Тя всичко затваря пред тебе с 10 ключа. Ето защо. Който иска да се домогне до великата истина, трябва да се приготви. Не работи ли съзнателно върху себе си? Човек изпада в еднообразие, което го довежда до сънно състояние. В съзнанието си човек трябва да мине в по-високо състояние от това, в което се намира. Главната цел на Божествената школа е да приготви учениците, че като дойде Божието благословение, да бъдат готови да го приемат. Мнозина могат да придобият слабо развитие на дарбите си, но за да стане човек истински даровит, трябва подготовка. Ще ви приведа една аналогия. Един човек работи малко, свири на цигулка посредствено. Друг работи много, става виртуоз. Всяка вечер... Ученикът трябва да прави баланс на своите мисли, чувства и постъпки, които е имал през деня. Той трябва да задържи ценните и непотребните да тури затор. Работете съзнателно, за да влезете в Божествения университет. Сродните души с еднакви стремежи се събират заедно и образуват система. Това става в небето. Така се образуват божествените школи. Те се формират там. По подобие на тези небесни школи, се създават такива школи и на земята. Какви сте като ученици? Това не се определя от школата на земята, но от небесната школа. Там, в небесната школа,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 като ни говори по този начин. Моята цел е да ви помогна да станете членове на Всемирното бяло братство. Всемирното братство не е ново общество. То е съществувало от памти века. Продължава да съществува и до днес. За да се удостоите с това благо, вие трябва да се молите, да работите усърдно върху себе си, докато сърцето ви напълно утихне. Бурите и ветровете, всички вълнения на морето да престанат. Утихнели сърцето ви, ще дойде изгревът на вашето слънце, ще настане светъл ден, без облаци и без сенки. Изгрея ли слънцето на вашия живот? Сърцето ви ще трепне, защото ще чуе гласа на Бога, на всички ангели, на всички напреднали братя. Тогава ще влезете в великия град между напредналите разумни същества. Постигнете ли това, вашата радост ще бъде необикновенна. За сега всички сте в пустинята. Дето дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотиите, които се изпречват на пътя ви. Мислите ли, че ангелите лесно са стигнали до днешното си положение? Ученик може да бъде само онзи, който решава правилно задачите си. Помнете следното. Условията се дават даром на човека, а усилията зависят от него. Ако някой е гений, това зависи от неговите усилия и миналите му съществования. Ученика трябва да се освободи от чуждото в себе си. В него трябва да остане само онова, което Бог е вложил от начало. При работата си ученикът ще се натъкне на много противоречия и изкушения, които трябва да преодолява. Крайният резултат решава неговото положение. Като влезеш в школата, в тебе ще има два гласа. Единият глас ще ти казва Остави школата, живей тъй, както другите хора в света. Другият глас ще ти казва Остани в школата. Изпълнявай е това, което тя изисква. В човешкия живот има много атавистични прояви и форми. В молитвите, в убежденията и други. От които човек трябва да се освободи. Когато един човек е намазан с мед всички мухи се привличат и се прилепват по него. Значи не давайте условия да се привличат низшите духове. Отвън не показвайте, не разкривайте свещеното, красивото, което има в душата ви. Не го демонстрирайте. Щом правите усилия и работите, невидимият свят ще ви помага. Когато ученикът има помощта на невидимия свят... Работите му тръгват напред. Затова не трябва да се смущавате. Имате ли помощта на невидимия свят, ще станете даровити. Мнозина мислят, че като влязат в новия път, животът им ще стане лек и приятен. Това е вярно, но накрая. В началото обаче ще минат през големи мъчноти и изпитания. Всички добри хора на земята са поставени на големи изпитания. Един ангел, който слиза на земята да се въплати, постепенно слиза в гъстата материя и забравя своята опитност горе. Защото, ако помни това, което е горе... Ще страда. Йов мина през големи страдания. Той изгуби всичко. Налегнаха го и струпи и по цялото тяло. Има някои от вас, които мислят, че лесно могат да влязат в царството Божие. Опитали ли сте най-големите страдания? Те са условията, за да бъдете щастливи. Само при тези условия, вие ще се удостоите да вкусите великата Божия любов, и от вас ще изникне нещо хубаво. Тогава ще бъдете истински човеци. Господ постоянно изпитва вашата любов. Теде ви пари, после ви ги вземе. И вие се наскърбявате. Значи обичате предметите. Да ви е приятно, че са ви обрали. Реалното, божественото, никой не може да ви го отнеме. Кой ще ви открадне звездите, небето, слънцето или великият тихи океан? Светът е море, в което има поставени много въдици. Въдиците? Това са съблазните. Хванеш ли се на една от тях, ти се отдалечаваш от Бога. Обикновеният вярващ живее като обикновен човек. За него изпити не съществуват. Щом станеш ученик, изпитите дохождат. Значи ученикът се изпитва, а обикновенният човек в това отношение е свободен. Вярата на човека се изпитва в най-големите противоречия. Здравината на парахода се изпитва в най-големите бури. Някой, като влезе в духовния път, моли се... Помага на другите, а като мине известно време, казва Сега нека другите да работят. Аз достатъчно работих. Не. Духовният човек трябва да работи повече от всеки друг. Днес от всички хора се изисква молитва. Защо е нужна тя? Понеже се намират в границата на един несигурен свят, дето всеки момент стават промени, вреда, и Идва дни на скръп и страдания, за които писанието казва – Слънцето, звездите и луната ще потъмнеят. Това означава, че всички религиозни вярвания ще загубят смисъла си и светската власт ще се помрачи, ще изгуби своята сила. Ето защо учениците от школата трябва да работят върху себе си, да се облекат в броня, да си турят шлем, да издържат на тази вълна на страдания и изпитания, през която ще мине цялото човечество. Тази броня е любовта. Когато хората минат през тази вълна, ще се оправят. Когато се намирате в големи противоречия които ви атакуват от всички страни, ще знаете, че се намирате в естествената си среда. Затова именно ви атакуват. Като дойдете до най-големите противоречия, ще знаете, че е дошъл моментът да се върнете при своите, при хората, за да им покажете как да живеят. Не питайте, защо идват противоречията но върнете се в естествената си среда, в която Бог ви е поставил. Там ще намерите себе си. Намерите ли себе си, придобили сте вътрешен мир и ставате господари на себе си. Всички изпити, които човек държи, това е работа. И след изпитите идват плодовете, резултатите, обновлението. Като се посее нещо в земята, Разумните сили в природата работят върху него и той израства. Също така, когато посееш нещо в душата си, невидимият свят работи върху посятото и то възкръсва. Главната работа се извършва от невидимия свят. В божественото училище не могат да влизат невежи. Щом един човек е влязал в него, той е способен. И ако някой прекъсне учението си, той е прекъснал поради други причини, не поради невежество, понеже в Божественото училище не всеки го приемат. Като се върне после, ще продължи там, дето е прекъснал. Що ме вляза в Божественото училище, той е способен. Само, че външните условия са му препятствали и той е прекъснал учението. После пак ще продължи. Казано е. Те се не пътят. Тесният път е представен като обща идея. Но тесният път се различава за всеки човек. В божественото училище ти сам трябва да влезеш. В желанието си да постигне нещо голямо, човек пропуща малките неща, които всъщност го ползват най-много. Още съставането си от сън, ученикът трябва да внесе в ума си поне една малка божествена мисъл и в сърцето си едно малко божествено чувство, за да се осмисли животът му. Всеки от нас трябва да изучава една наука. Математика, химия, физика, биология, философия и други. Ученикът трябва много добре да бъде запознат с сегашната епоха. Веднъж дошли на земята, ще учите. Вие сте ученици. Всички живи същества и най-малките учат. Човек, като стане на 40 години, едва тогава може да изучава основния закон – любовта към Бога. Към 30-та си година, човек минава криза. Решава се неговото положение – дали ще стане човек или не. По задачите, които решавате, ще познаете в кой клас сте.